De mult, tare de mult, trăia un împărat tânăr și semeț, care crâmuia o țară întinsă și frumoasă, plină de râuri și lacuri, de munți albiți de zăpadă, de coline cu vii de smarald și șesuri cu hol de aurii. Cântecul păsărilor se amesteca cu râsul zglobiu al copiilor și cu murmurul apelor. Oamenii trăiau în pace cu toți vecinii. Muncea cu hărnicie și veselia, în veselia îmbeljuga casele. Dar într-o zi, când holdele dăduseră în pârg și struguri începuseră să strângă chihlimparul în boabe, se pornea o uscăciune și o arșită care pârjoli totul. Se frământa împăratul din zori până în miez de noapte să afle pricina acelui blestem. Se sfătuia cu bătrâni și tineri ce să facă să înlăture pojarul nimicitor, dar nimeni nu-l putea ajuta. În zorii unei dimineți, pe când stătea cu fruntea rezemată de pervazul ferestrei, obosit de gânduri și nesun, a simțit ca o mângâiere prin plete și când a ridicat capul, a văzut venind spre dânsul în lumina abia simțită a răsăritului de soare o pasăre Purtând în cioc o floare roșie Care strălucea atât de puternic și împrăștia atâta căldură Încât tânărul împărat a sărit în picioare și a întins brațele să o prindă Numai că pasără s-a ferit de brațele lui Ionică Așa îl chema pe împărat și apoi a prins a se roti deasupra-i zicând Împărate Ionică, să și holdelor, floarea de lumină și blestemul care întârjolește țara se va risipi. Dă-mi-o, dă-mi-o, pasăre, măiastră. Eu nu-ți-o pot da, dar du-te la marginea împărăției tale, acolo unde se întind apele lacului nestematelor și caut-o pe Ileana cu plete de aur. Numai ea poate să-ți dea răsadul florii de lumină. Și pasărea s-a mistuit în depărtări. Ionică a chemat slujitorii și a poruncit să se adune în grabă toți sfatul țării și toți bătrânii din cetate. De ce o fi chemat Măria Sașa de dimineață? Cine știe, poate din cauza blestemului. Oh, Hamarnic ne-a mai lovit. Măriata! Măriata! bătrâni și sfetnici, vă întreb, cine știe unde e lacul nestematelor? Nu Nimeni Maria Nu nimeni n-a auzit măcar? Măriata! N-am auzit! unde e bătrânul învățat? L-a cineva? Nu, Măriata! Mergi, mare sfetnic, și îl vestește că-l rog să vie la sfat. Am înțeles, Măriata! Măria ta, marele sfetnic mi-a spus de ce m-ai chemat la sfat Și bine ai făcut Am auzit de lacul nestematelor Eram copilandru când l-am însoțit pe bunicul mării tale La vânătoare în codrul gorunilor Am făcut popas la stânca fulgerată și l-am auzit spunând că de acolo mai e de mers călare o zi și o noapte până la Hotar Dincolo de Hotar s-ar afla lacul Nestematelor Codrul gorunilor e spre soare apune Mai mult nu știu măria ta că e tare de mult Îți mulțumesc din inimă, bătrâne învățat L-ai slujit cu credință pe taică-miu. Cu aceeași credință să slujești țara cârmuind-o până mă voi întoarce. Flex spre hotarul dinspre soarea pune. Iar tu, sluga mea de nădejde, pune șaua pe fulgeraș. Măria ta, stăpâne bun, îngăduie slujitale să te însoțească la drum greu. Bine, și îți mulțumesc pentru credință. Iar voi, cinstiți sfetnici, dați ascultare bătrânului învățat. Da Maria. da, Maria. Maria ta, n-ar fi potrivit să poposim la poala codrului ăsta. Ia că Trei zile de când mergem fără Odină. De mult am trecut de stânca fulgerată. Noaptea în stăță să răscușească și picăm de oboseală. Nu, nu, să mergem înainte. Pare se că după spusele oamenilor, pe aici ar fi lacul cel cel căutăm, dacă nu fi secat. Așa e, stăpâne. Și bine ar fi dacă am ajunge pe lumină la el. uite te Privește la înaltul cerului. Nu vezi cum pierd stelele? Nu vezi cum se luminează marginile cerului? Drepte, stăpâne! Atunci, să mergem înainte! Hai! ce se zărește acolo? Unde măreala? Dreptă în față, printre copaci, ca o sclipire de argint. E lacul, stăpâne! E lacul! Pădurea se sfârșește aici, parcă, și lacul își bate apele în poiala asta, fără de sfârșit. E, cum mai sclipește roua nearmă? Ce Ia, apă de greștar! Parcă e argint. Argint în apă, argint în iarba, argint în aer, argint pretutindeni. Să ne întoarcem, stăpâne. Cine știe? Cine știe cine ne ademenește cu atâta frumusețe? Nu, să descălecăm. Cine îngăduie frumosul, e însuși el frumos. Să lăsăm caie să pască aici în poiaia. Nu, nu, nu, du-te cu caie și paște în marginea pădurii. Eu o să mă scald să alung oboseala. Maria, dar parcă-mi e teamă. Du-te, credinșoțile, du-te. Așa, m-am desprăcat. Ia să încercăm apa. Tocmai tot mai bună de baie. Ah, parcă te mângâie. Hrrrrr! Hrrrrr! Hrrrrr! Nu vă Iar Iarbă mai bună ca aici nu găseţi voi nicăieri. Tiii! Ia uitați vă mă căluților cât de departe înoată măria sa. Mai mai să ajungă pe celălalt mal. Ia uitați vă ia uitați vă cum o Eh! nu ziceți nimic? Îți chem stăpânul, mă, fulgerat, vine, vine el lasă, păi uite-l cum vine. Dar asta? Apa se învolu, Ai zice că e o Hai ai zice că e o care s-a smut asupra lui, sub apă. mată greu, se duce la fund. Nu, nu, nu, înnoată, înnoată. apa s-a liniștit deodată? Și ce lumină a înnăpărit tot lacul. Ai, ai zice că măria s sa acu' notă pe deasupra abii. Mă căluților, mă bidiviiilor, scoabă să mă fac dacă nu-l poartă pe braț niște zâne. dacă lasă bineșul pe mă, a, -a, a despărut cu toate. Nu-ți mari, nu-ți mă răieți mari, mari bineviilor, ca cu Iacu. Iată, un a rămas. Îl mângâie. Ia să mă aprop binișor, binișor, poate fi de vreun folos. Și era la ureche când tai și te-a dormit. Și dacă slujitoarele mele nu m-ar fi ajutat să descot la mal, ai fi dormit pe veci și moartă ar fi fost și nădejdea mea. Mă plinde visul tău ca să mă auzi. Auzi-mă! Smeul a cotropit curțile mele și m-a robit. Floarea de lumină a fericat într-un sipet. Atunci a început să se întindă pustiul peste țara ta. Peste câteva clipe, Aribele bajului întunericului mă vor duce împreună cu sipetul florii de lumină dincolo de străfundurile zărilor, până la steiul norilor, unde scurțile hărăzite de zmeu ca închisoare mie. Numai tu mă poți scăpa din robie, de aceea te-am chemat, dar ai sosit prea târziu. Iată, bajușa, mă cheamă, îți petrec în deget, inelul logodnei noastre. Când primești ea, va fi gata să-ți sece izvorul vieții. Tu, inelul la frunte, la inimă și la gură și vei prinde puteri noi. Ține minte, inelul te poate ajuta doar o dată. Greu vei găsi cărăile spre mine, dar să nu te lași. Să nu te lași înfrânt nici de primești, nici de viclenie, nici de stihii cerului. Te aștept, Ionică. Vino. Pustiul se va întinde de acum și aici. Vino, Ionică. Vino. mai măiculiță, ce am să văd. M-am tărât bineșor că nu m-a auzit nici firul ierbei O clipă de mai întârzia, puneam mâna pe ea Stai, stai, nu pleca Stai Degeaba mărea ta, că a pierit ah, Ce mândrețe de fată ah, Ce fată, zână Deci adevărat a fost Nu am visat uite în tinelul. Ce scrie? Deci? ce? Ce? De ce s-a întunecat deodată toate? Ia, scapă ramnarul ca să pot citi. Da. Uite, aprinde crenguța asta. Acum. Ileana Cosinseana cu floarea cântecului în cosiță. Maria ta. Iarba se usuc, lacul se preface în naștin. Și pădurea îngălbenește. Trebuie să plecăm, cheamă caii. Să strân măriata, strânge ca pentru drum lung. Totul s-a făcut pământiu. Pustiul se va abate și aici, așa a spus? A și început. Gata, măriata. Sus! Și acum sluga mea credincioasă. Întoarce-te acasă! Eu plec! Măriata! Nu, Măriata! Măriata! Nu... Usteul s-a întins nu numai peste țară, ci și peste inima mea. Fără Ileana și floarea cântecului, nici țara nu-i țară, nici eu nu somn. Mergi și eu, Măriata! Nu? Întoarce-te! Stai lângă marele cărturar și ajută-l să cârmuiască bine. Rămâi cu bine! Să te întorci cu bine, Măriata! Ah! Ce mândrețe de zână! Și s-a tot dus Ionică făt frumos. Într-o zi, cu hainele zdrențuite, cu picioarele zdrelite, a ajuns el în fața unei prăpăstii fără fum. Pasămitea acolo era sfârșitul pământului, căci nu era chip să o golească. Trebuie să cobor. Voi pieri aici, ori în altă parte, tot una. Nu. unde să pun piciorul? Aici. Așa. Acum, acum coace! Și acum... Acum nu mai văd nimic decât hăul negru. Niciun loc ușor unde să împotrivesc piciorul. Și puterile-mi sunt sfârșite. Hai să mă otihnesc o clipă. și asta? Și-a smut deasupra o pajură. Ah! M-am ferit și ciocul i-a înspit în stânca de-au ni scântei. Și străi de puteri. Ah, ah! Ilenei. Așa, la frunte, la inimă, la gură. Ah! vino o pajură acum! s-a încins istovitoare între Ionica și Pajură. Într-un târziu, făt frumos a izbutit să prindă gâtul Pajurei cu mâinile amândouă și a început să o strângă. Pajura, simțindu-și moartea, a zburat peste hău cu Ionica a târnat pe spatele ei până jos în adâncurile prăpastiei. Cu cele din urmă puteri, Ionica a răsucit gâtul Pajurei până i-au troznit oasele și i s-a scurs picurul vieții. O scânteiere de lumină, nu prea departată, i-a sclipit în ochii lui Ionică. O lumină? Ce-o fi? Ah, e o moară! Uite scocul! Ce neagră e apa și repede! Fie Ciofi. fi! Am aici. aici! Hei! Hei! E cineva aici? Hei! Ce le strigă? Eu! Om bun, vine te-am găsit, moșule. Om bun, pământean, cum de-ai aici? Am coborât din piatră în piatră. Singur? Singur. Ah, mm. nu minți? Nu, moșule. și în ne poate. Oh, moșule, după cele necazuri și voi. Ești nemâncat și obosit. Mm. Ia. Aia, ia de aici pâine. Uite, și ușor cu apă. Mare a dumitale, moșule? Da, de unde ne poate? Ia smeului, care a răpit o piliană acea cu floarea cânticului în cosiță. Ce, ce ai, ce ai ne poate? M-am mâncat că am muscat la Da, puțin, da. Da. da. Și unde este până Morii? Că nu se mai vede alta așezare. Vino afară să-ți arăt. Ia. Găsi da, în stânga pe creasta cea mai înaltă o lumină? Cum, nu? pe peretului acela drept? Da, da, acolo scurțile ei. Doamne, doamne, dar nu-s prost eu să te cred. Pe păi, cum urca acolo? Apoi ce se urce? Careva? Făina, acum o duci acolo? Nu duc eu deloc. Vin tot la două săptămâni o pajure și încarcă fiecare către patru sași de făin. O pajure? Da, da. Hai să te culci, că e fi obosit. Ea ca întinde pe asta. Mulțumesc, moșule. Mulțumesc pentru toate. Oh. N-ai nevoie de ajutor, că atât de hărtănit, că măcar un timp mi-ar prinde bine să rămân pe aici. Ei, ce nevoie am de ajutor? Că doar nu împing eu pietrele de moară. Și apoi ce știi tu să faci? Ei, nu-ţi priceput la de mori, doar să mătur, să umplu sacii, să-i car. Și, și ce mai crede? Ei? ei, eu sunt cam bătrân, mi-ai putea ajuta, dar afară de mâncare n-am ce-ți Mi-a de ajuns, mi-a de ajuns, moșule, doar pentru un timp. Eh, acum îmi să mă curc. Hai, curcă, că-ți Un băia s-a nimerit Ionic ăsta, nici o lună de zile de când a venit și-a depris toate treburile mori și harnic nevoie mari, Ia că trebuie să sosească pajul să ia și el și pregătește saci." E, până ordine ele să mă hodinesc un pic." Trebuie să ajung sus De când am venit mă frământ să găsesc un chip Să urc pe stăiul norilor Dar stânga e dreaptă și piatra luci E ca o plin, că nicăieri un colțișor De care să te poți agăța. Ce să fac, cum să fac, ce să fac să fac ce astea -te și așteptăm, e, Am o unde o fi Ionic Ionic Ionică, ce să fie, motanul meu. n voi, motanul, mai treceți vă Așa. Gata. Gata și ultima fașă. Hai, plecați! Domnul bun! Unde? Unde o fi Ionică? Era, era gata să mă prindă pajurile ca dăpostesc un străină. Ionica, Ionică! L-a căutat bătrânul pe Ionică prin toate coclaurile, dar pas să-l găsească. Vezi că avea de unde să știe că într-un sac cel încărcat pe spatele pajurilor, era Ionică făt frumos, care găsise astfel mijlocul să ajungă la culțile zmeului. Tocmai se căznea să iasă din sacul cu făină când. Cine este? Eu! Cine? cu tine! De unde vii? Pazrici! Omule, omule, nu striga! Sunt un diet uceric. Ucenic? Ce uceric? Unde? Adică, adică am fost, jos la moară! Și ce, ce cauți aici? Caut pe meșterul brutar! Poate s-o să mă aveți meșteșugul cu S-am și eu un pe lume! Eu sunt meșterul brutar! Maria ta, măria ta, fieți milă! Ia-mă sub puterea măriei tale! E, asta e meserie grea! Ei, dar ce clipește în deget? A, un inel! Inel? De unde la! mi fruat! Nu, nu, maria, ta, de la taică meu, mi-a dat la moarte. Uh -huh. e, te iau la mine dacă îmi dai inelul. Ți-l dau, ți-l dau o menștere, brutar. Ți-dau când o terminat de învățat meșteșugul. Bine, hai cu mine. Inelul Ilenei l-a ajutat pe Ionică pentru a doua oară. Făt frumos frământa aluatul și-și muncea mintea cum să ajungă în preajma Ilenei, căci nu se putea apropia de scările palatului pe care numai meșterul Brutar le putea călca în fiecare zi, când ducea pâinea Ilenei. Meștere Brutar, cine a rumenit pâinea? Cine s-o rumenească, Mărieta? Ce gustoasă e! Eh? Cine a frământat-o? Meșterul vrătar, Mărieta. Mm! ce asta? O piatră în pâine? Nu se poate, nu se poate. Cine a pus piatra? Iartă-mă, Mărieta, poate ucenicul. Ucenic? Și ucenic? Ucenic nou, Ionică. a venit cu pașurele. Ionică? Pleacă din ochii mei și într-o clipă să mi-l aici pe ucenic. Alerg, alerg, Mărieta! Ionică... Nu să văd ce în de pâine. Inelul! Inelul logodnei mele cu văd frumos să fi ajuns aici. Cine altcineva ar fi putut pune inelul în pâine? Intră! Intră, netremnicule, la măria sa! lasă -l! Tu ai pus inelul în pâine? Inelul? Ce inel? Ce Al meu? Ieși! Ies, ies, yes, Maria. ta! Eu l-am pus, Maria ta. Ionica, văd al meu. Ileana. Cât te-ai schimbat, Ionica. Ți-i zdrențele pline de pulbere a drumurilor și ochii de apele oboserilor. Ți s-au înfrățit pletele cu zăpada piscurilor. Ileana. Dar ți simt zvâcnetul inimii, lovind până în inima mea. Spune-mi, domnița inimii mele. Cum desferecăm floarea de lumină a cântecului, căci în urma mea am lăsat doar pustiu? Tu cu puterea dragostei și a brațelor, eu cu puterea dragostei și a iscusinței. Iată-mi perede paloșul greu al zmeului. prinde le -mi. Așteaptă până te chem să lovești acolo unde-ți fac semn și să strici pentru vecie. Pentru vecie cu tine, Ileana! Hai, vine zmeul, ascunde-te! Ah, vai, vai, unde -i? unde -i? Cine? Luminatul stăpân al vieții mele, care să alunge dușmanul. care dușmanileana. dușman, Ileana? Ah, măripeț meu, paznicii mi-au spus că se îndreaptă spre castel vânturile prădalnice care vor să fure sipetul măriei tale. Sipetul meu? Sipetul florii blestemate? Da, să stăpâne. <laughs> Dar cine îl poate ridica, frumoasă Ileana? Dacă nu-l pot ridica, îl pot deschide. <laughs> Dacă mă prefac în zăvor și lacăt, nimeni nu mai poate deschide. Ah, ar trebui să te prefaci, mărită stăpân, înainte ca vânturile să sufle asupra palatului. deși obosit, mă plec sfatului tău. Ah. Ionica, încet. Povești o singură dată cu paloșul peste veriga a și a lacătului, cu toată puterea, și strigă cum ți-am spus. Pentru vecie! Pentru să ah, M-ați răbus! Plestemul ah, Întunericului, străbuns! Ionica, deschide cibetul! Ridică capacul! Ah. Floarea cântecului! Ce minunăție! Cum văluie lumina ei, cad zdrântre de pe mine. Anii luptelor și oboserilor fug înapoi, Prietele strălucesc negre. Ajută-mă să-mi prind floarea în cosiță. Așa, hai, acum vin la fereastră. Privește, Ionic. Departările sunt iarăși de argint. Pădurile prin să-mi florească. Privește zborul păsărilor. Săgetează cerul cu aripile și urcă în tării lor. Apele își curăță și bată încet în maluri chemarea Chemarea la viață, Ileana Până în zăr se adună mulțimile Și oamenii învață să cunoască iar râsul Să le vestim nunta noastră și să plecăm de aici Ne așteaptă plaiurile mele Să plecăm, făt